بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم رب شرح لي صدري وإسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا الشنابه قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allahu yəstəhziu bihim və yəmudduhum fī tuğyanihim ya'məhun 15-ci ayda oxudum ki əgər fikir verdiyse oxudum ki Allahu Allahu Çoxumuzun səhv etdiyi yerlərdən də biri məhz Allah sözüdür ki onu tələfiz eləyəndə hərdən Qalın tərəfizdir və deyir ki, Allahu, a, Allahu. Amunun əsli, a deyil, ədi. Allahu, Allahu. Çünki, ləfsul cələlədə dəyişən Allah sözün özüdür. Allah sözündən əvvəl olan hərəkə isə, elə incədir. Çünki burada özündən əvvəl olan hərəkə əlifdir. Ə kimdə qalır? Ə-i-u. A-i-u deyil, düzdür. Am məsəldirsə şeyə gəl tutdaq ki Rasulullah deyə bəyəm deyəcəksiniz ki Rasulullah yox Rasulullah la Allah sözündə olan əlif də incədir və oxunur Allahu Bəli Bəli bəli fərqi yoxdur istər azan istər yəni namaz fərqi yoxdur namazda Deməli oxuduq ki dedi ki Allâhu Allâhu Allâhu Yestəhzi'u bihim Ve fikir verin Yestəhzi'u Ve burada yədir Üzerinde hemzədir Ve hemzənin de Üzerinde dammadır Ama burdaki yə Bayaqdır Buna deyilər meksura, elif meksura Ve burada Allâhu yestəhzi'u Değil, yestəhzi'u Yestəhzi'u Yes, yəstehzu yəni, kan burada elifdir ki hansı ki burada y elifin rolunu oynayır elif kimi dayaqdır yaxşı necə fərqləndirmək olar fikir verin y altında heç bir nöqtə yoxdur bu bir və ikincisi y-nin üzərində həmzə vardır bu iki və üçüncü dəsi həmzə dammalıdır sonra dedi ki Allahü istehzi'u bihim ve yemudduhum ve yemudduhum fi tugyanihim fi tugyanihim tadı ve qalındı ta hərfin məxrəci haradır? Dilin ucunu damağa toxundurmaqla ta hərfi çıxar. Ta. Və ta-nın ziddi tədir. İncədir. T, tə, t, tu. Tə, tı, tu. Et-tə, et-ta. et tu və tu. Tugyənihim, tuğyənihim. Fikir verin, yədən sonra böyle bir işara var. O nəyidir, dedi? Elifdir ki, uzatma miktarı iki əlikədir. Fii tuğyənihim ya'məhun ve sonda da meddül ardı sukundu uzatma miktarı 2, 4 veya 6-dır. Vale. 16. ayet. Ulâika'llezîne eşteravud dalâlete bil-hudâ fe mâ rıhât ticâretühüm ve mâ kânû muhtedîn. Fikir verin ayete. 1. elifdir. Ondan sonra vav gelir. Amma vavı oxumadıq və uzatmadıq və demədi ki, u-lə-ikə, dedik u lə Nə, Çünki vav oxunmur, vavın üzərində sukun var, var ki, bu deməkdir ki, əgər hər hansı bir hərfin, yəni xüsusən də məd hərfinin üzərində olur, əlif vavının yənin üzərində olur, bu sukun olarsa, bu oxunmaz, həm ki, əlifin üzərində olarsa oxunmaz olur və burada uzatdıq. Nə qaydasına görə Məddül Muttasıl? Nə idi Məddül Muttasıl? Həmzə əslədik. Nə idi? Ayrı məd. Ayrı məd. ayrı Əgər məd. Məd. Məd. məd hərfindən sonra gələn həmzə bir kəlmədə olarsa, bu zaman Məddül Muttasıl baş verəm. Məd sözünün lügəti mənası nə idi? Uzatmaq deməkdir. Və, və xüsusən də dayaqsız gəlir çox hallarda və bəzi hallarda isə dayaqla gəlir. Uzatma miqdarı, hükmü vacib. Yəni 4 5 6. Yəni Hafsə nasim görə, əgər bir insan tərtillə oxumaq istəyirsə, ən azı 4 hərəkə miqdarında uzatmalıdır. Ən azı ən azı oxumalıdır belə. Ulaiyka ən azı Tərtillə oxuyan əcəl belə oxusa ki, ulaikə, 2 əlikə və ya 3 əlikə düzgün oxumur. Həmçinin, dediyi üçün məddul muttasıldır, hökmü vacibdir, 4-5-6 əlikə uzarılır. Sonra, ulaikə ləzineş darabud balələtə, balələtə, ləmdir və ləmdən sonra yenə də balca xət gəlir, o da şəhəlfi bildirir, 2 əlikə miqdan da Ulaiika lladhina ishtarawu ddalalata və fikr verin dədən sonra gələn yədir ki əlis maqsuradıdır ki bu da uzatmadır yə deyil bu əlifin rolunu oynayır və bunu bildirmək üçün də hətta üzərində nə var belə bir xətt var ki bu da bildirir ki əlifdir uzatma miqdarı 2 hərəkətdir sonra فَمَا رَبِّحَتْ فَمَا رَبِّحَتْ تِجَارَةُهُمْ Nə baş verir? İdgam, misli il. idi idgam sözünün lügati mənası? Haa ha. ne idi? Niyedir, ne doğuşma? Haa. Hərflərin birbirine daxil olması Olmasına da idgam deyilir. İdhalu şey ala şey. Hər hansı bir şey öbür şeye daxil etməyi idgam deyilir. Ədgâma yudğımı idgâmen. Təcviddə isə idqam nə idi? Həriflərin bir-birinə girməsinə və ya keç keçməsinə idqam deyilir. Dedir ki, idqam misləyin. İdqam misləyin nədir? Eyni cinsli həriflərin bir-birinə rast gəlməsi zamanı baş verən idqam növnə idqam misləyin deyilir. Bu zaman nə olur? Birinci ərif oxunmur, ikinci ərfsə şəbdənir. Və buna misal, Fəmə <coughs> rabihət Fama rabihat tijaretuhum. Fikir edin. Hatta ten üzerinde hiçbir harek yoktur. Ama ikinci ten üzerinde ne var? Şedde vardır. Bu odime için birinci tavhumur, ikinci de ise şeddelenir. Adın Fama rabihat tijaretuhum. Tijaa uzadır. İki harf meddebidir. Fəma rəbəhət ticāratuhum və mə, kənu, və mə üç tələ uzatma var. Və mə kənu. Və sonra əlifdir. Əl-əlifin el el üzərində sukun vardır. Bu o demək el ki, əlif oxunmur. Muh Bəli. Muhtadindir. medd ul arḍ Uzatma miqdarı 2 4 6. Cəizdir. Deməli, açın İkhlas su suresini inşallah. İkhlas. İkhlas suresi. A'udhu <us> billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Qul huvallahu ahad Allahu samad Lem yelid ve lem yulad وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ Deməli, birinci, قُلْ هُوَ اللّٰهُ Vav hərfinin məhreci bizdir, neydi? Vav hərfinin məhrecində, dişlər dolağa toxunmur, ketiyyən, ketiyyən, va deyil, va, va, bəzlədir va. va. Və oxu məsələn, قُلْ هُوَ اللّٰهُ, va. Azərbaycan dinində olan v, bəli, Azərbaycan dinində olan v, samiti, məxrəci, ə, yəni kəsici dişləri at dodağın yaş hissəsində vurmalı v çıxır. Amma ərəb dinində olan vav, vav isə dişlər heç bir rol oynamır və dodaq göncə şəkini alır. Və bu formada. v v v v v v v v v v v v v Burada və də ədir. A deyil, və deyil, və, və, Qul huvə, qul huvə, qul huvəlləhu. Allah sözü də qalındır. Nə qaydasına görə? <gülüyor> Əcər, ləfsul cələlə. Əcər Allah sözündən əvvəl hərfin əlikəsi fəthə və ya damla olarsa, bu zaman Allah sözü qalın oxunur. Əcər kəsri olarsa bu zaman... İncə misal, Bismillah, Bismillah demək səhvdir, əsas odur ki, çünki Ləfsul Cələlədə Allah sözüdür, Allah sözündən əvvəl gənə hərfin əlkəsi İdir, Bismi, Bismillah, Bismillah, onuncə Allah sözü inci oxunur, Amma huvallah, qul huvallah, baxın, qul huvallah, la, la, la, lə demirəm, amma fikir versəz, la hərfi imman inci hərfdir, düzdür, Biz deyəndə nə deyirik? Lə, li, lu. La, li, lu demiri. Amma Allah sözündə istisnadır. Və dedi ki, əcər Allah sözündən əvvəl gən hərfin ərkəsi. Fətəvəyə damma olarsa bu zaman Allah sözü, ləfzul cələlə, qalın oxunarkən qalın aynan oxunar. Oldu? İnşallah. Və oxuduq ki, qol huvəllahu əhədi, əhədi qalqara etdi. Qalqara sözünün lügəti mənası mənası nə idi? Ək-səba, yaxşı. Qarqalı nə zaman baş verər? Yox, nə zaman baş verər? Deməli, 5 hərifdən biri, hansı hərflərdir? Qutbücət, bir-birindən. Qaf, ta, cim, də, də ta. Qutbücət, aleykisələm. Qaf, ta bə, cim, dəl. Əcəl bu hərifdən biri qaf, ta, bə, cim, dəl. Əcəl bu beş hərifdən biri hər hansı bir ayin və hər hansı bir sözün sonunda olarsa və bu sözün sonunda vəqf edilərsə, dayanılarsa və sukun olarsa sözün sonu bu zaman bu həriflər əks səba verəcəkdir. Məsələn, qul huvəllahu əhədi Əhədi, Əhədi ve qalqala iki ilə bölünür. Hansılar idi? Qalqala kubra ve qalqala tülsugra. Böyük qalqala, böyük eksada və kiçik eksada. Böyük eksada nə zaman baş verər? Əgər hər hansı bir ayəni verər, hər hansı bir sözün sonunda gələrse bu hərflərdən biri bu zaman böyük qalqala yani böyük eksada verər. Məsələn, Qul huvallahu Əhədi Əgər, məsələn, dəl hərfini elə misal götürəyik Bu hərflərdən biri, məsələn, dəli götürəyik misal Sözün ortasında gələrsə Əksəda biraz az olar Mə Məsələn, buna aid Və rəəy tən nəsə yədəxulun yəni, var, amma azdır Nəyə görə? Çünki, bəli suğradır Çünki ayənin sözün ortasındadır Sözün ortasında baş verərkən əksəda da az olmalıdır Amma ayənin sonunda əksədanı Etmək daha asandır. Misal, əhədi, əhədi, amma yədə xulunədə isə, əksədanı çox vermək isə olmaz. <yüzdürləm>, burada sürüdənmədi, yəni təncəyini deyilir. Biri versən, sürüdənmədi olduğunu əhədu deyilir. Yo, yo, yo, yo, heç bir hərəkə nə ə, nə i, nə u qəbul etmir. Qalqala yalnız hərfin özü əksəda verir. Qül huvallahu ahez-i, ahez-i de şok Nembifrəyən birrə məsəl Tab?? edəqib lehaban vətab ve több Yor why � yo L�R Kullu Allah Ahez, et edəqib Ahezdi Ümumən elif Heç bir həlda O-a okunmaz Heç bir həlda AS OKUNMAZ Ə-hədi, əlifdi. Ə-i-u, Ə-i-u deyil. Olur. Həmçin, ayən sözü, sonu Ə-hədundur. Ə-hədun, un. Və bizə də qayda dedik ki, hər hansı bilə Ə-sözdə bayanmaq istəsək və əgər sonu Ə-i-u və ya in və un olarsa, bu zaman bütün sözlərin sonu sukun olur. Amma Ən olarsa, Ə olur. İki həlikə miqdanda uzarlır. Olur. Yaxşı. Sual çıxır ki, əgər biz burdan keçmək istəsək, Necə kəsin, ne necə kəşəb. Ehadunullah, ehadunullah, ehadunullah. Deməli, qayda budur ki, əgər keçmək istəsəzsə oxunuş qaydası belədir. Qul huvallahu ehadunillahu samed. Nə, nə hansına irtiqal-ü səkinin qaydasına görə irtiqal-ü səkinin, yəni iki dənə sukunlunun rast gəlməsi əgər hər hansı bir sözün sonunda un, ən, in olarsa və ondan sonra gələn söz vəslə ilə başlayarsa vəslə, bu zaman özümüzdən i artırır özümüzdən əlavə, bu yazıda yoxdur amma özümüzdən artırır ki nə olsun, yəni sukunlar toxunmasın Yəni, əhədun, axır nədir? Nı Əhədun Sonra gəlir vəslə Əhədun artıq keçməlisən Nə ilə keçirsən? Özündən əlavə i artırırsan ki Allah sözünə keçirsən Qul huvallahu əhədun illə Əhədun Əhədun illə Əhədun illə Məsələn Yəvmə İvin İndi də yəvmə Sonra gəlir, əl-mustəqar. Oxuyuruq, yəvmə-i zinil-mustəqar. Özümüzdən iyi artırır, əlavə. Nəyə görə? Çünki iki dənə sükun, heç zaman birbədə rast gələbməz. İltiqa-ül-səkinin qaydasına əsasən. Yox, yox, yox. Bəziləri oxuyur ki, bunu, Qul huvallahu, əhədullahu-səməd, əhədur. Yəni, bu, undur. Bu, idqam bilagunna deyil. İdğamma alğunlə deyir ki, itsin. Undur, əsildir. Və əlif də izhar həyflərindədir. Düzü, elif olduğu kimi qalır. Adıməli özümüzdən kəsrə artırırıq və bu ayələri birləşdiririk. Sonra ikinci aya Əllahu s-saməd Əksəliyyətimiz oxuyanda deyirinə Allah s-saməd Allah Amma yazda saxlayın ki, dəyişən Ləfsul cələlənin Allah sözünün fəthəsi deyil. Dəyişən, Allah sözündə olan ləmin fətəsidir ki, a-yə çevrilir. Bəs. Oldu? Allahu, a, a. Heç a hərfi ələddində var. Heç eşitmirsiniz ki, a-i-u olsun, yoxsa ə-i-udur? Ə-i-udur. Deməli, oxunuş, səhi oxunuş. Allah, Allah, Allah, Allah. Ə olduğu kimi qalır. Allahus sa sa sa və əksərlərimizin səhv etdiyi yerlərdən də biri sadın məxrəcini sinlə qarışdırmaqdır. Və bəzilər oxuyur ki Allahus semed. Bu yazılır. Allahus semed. Və məna artıq pozulur və məna dəyişir. Və səhv məna verir buna. Sad hərfi. Sa, si, su, sa Si-su Allah-u-s-sa Amma burda isə ayədə sattı Allah-u-s-sa sonu yenə qarqaladır Əksədadır Qutbucəl hərflərindən dəl olduğu üçün Və sikunlu olduğu üçün Üçüncü ayə Ləm yəlidi və ləm yulədi Həmçinin Ləm yəlidi Qalqala. Və ləm yûlədi qalqala. Kişik hem de böyük. Və ləm yəkün ləhû kufu vən əhədi. Fikir edin. Və ləm yəkün ləhûn eslidi. Yəkün ləhû. Okuduğu Və ləm yəkün ləhûn. Ne qaydasını əsasə? İdqan biləğunlə. Ne idi idqan biləğunlə? Ece, nuskundan sonra veya tembihlerden sonra ləm və rəhiflə gelirse bu zaman... İdğam bilaghunne baş verəcəktir. M səsi oxunmayacaq və ikinci həfsə şeddələnəcək və səs buradan çıxmayacaqdır. Qətiyyən. Baxın, "Və lem yekul lehu yekul lehu və lem yekul lehu" səs çıxmır. Amma başqalarında isə idğam me'l-hunnedə, ghunnelərdə isə "Və men Amma burada isə lən və rə hərfləri gələrsə, səs, ağız, ağız boşluğundan açıq, aşkar bir şəkildə tələfiz olunacaqdır. Aynı nə oldu? Və oxucaq ki, Və ləm yəkul ləhu. Və fikir verin. Ləhu sözündən sonra, hədən sonra Damma var. Damma. Kiçik belə bir e, vergülə oxuşayan bir şeydir. Deməli, bu da Məd-təbiyinin elamətidir. Məd-təbiyidir. Uzatma miqdarı iki hərəkədir. Və bu, həmişə özündən əvvəl olan dammanı uzadır. Onu uzadır. Ləhu... Və ləm yəkul ləhu Ləhu Və dedir ki, Və ləm yəkul ləhu İkər-i kər. bunu hər hansı bir ayda görərsizsə, bu zaman ci hərəkət miqdarında danma uzadılacaqdır. Deməli bu yəni vergülün əksidir də deyəsən hə? Yox, elə, özüdir. Elə özüdir. ha? Yox, özüdür. Elə özüdür. Hə. Və ya vavın balaca formasında, belə kiçik forması bu özündən əvvəl gələn dammanı iki hərkət miqdarında uzadılacaqdır. Bu vavın əlamətidir. Bəz əlifdə xətidir. Bəs yə, yəda inşallah, ha, hə, inşallah gələndə vaxtı izah edəcəyəm yəda nədir. Və dedi ki, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا Haft sanasına görə Kufuən, Varshə görə Kufuən. Kufuən. Oldu? Haft sanasının qirayətine görə Kufuən, Varsh qirayətine görə Kufuən. Kufuən. <gülüyor> <gülüyor> <ki, gülüyor> <وَا Gülüyor> <gülüyor> e Yaxşıdır ki, lazımdır ki, daha doğrusu, qirayətləri qastırmamak. Yəni, insan əcər başdan oxuysa, qov başdan oxusun. Əcər həfzdan oxusa, həfzdan oxusun. Oldu? Qufu vən əhəd. Və fikir verin, ən gəldi və heç bir nə idğam etdi, nə ixfa etdi. Açıq-aşqar şəkildə dedi, çünki izhar baş verdi. İzhar sözünün logəti mənası, açıq aşkar bəyan etmək deməkdir. Və izhar nə zaman baş verər? Əcər, nun sakin və ya tənbillərdən sonra bu altı hərif. Bunlar da boğaz əlifləri gələrsə, izhar baş verər. Kim, kim deyər? Bəli, birinci. XA, GA, AİN, HƏ, ƏLİF, bir də HƏ. Yəni, əlif dediyimiz məqsəd həmzə, Ə. Bir də nə? HƏ. Bir dən təkrarlan. İzhar əlifləri 6-dür. Və bunların 6 da boğazdan çıxır. XA, GA, AİN, HƏ. Həmzə, yəni Ə, bir də Hə, incə Hə. Əgər nun sakin və ya tənbindər, bu altı hərif, hərifdən, adı, bəli? 2 dənə Hə. Hə, bir də Hə. hə. Məsələn, Əl-Həmdülilləh, boğazın sıxılmaz nəticəsi yalanın Hədir. Allahu boğazın sonundan çıxan Hədir. Adın? Və oxuduq ki, kufuwan kufuwan ahad çünki izhar baş verdi heç bir ihfa və sonra fikir verin ahadun sözündə udu sonra mimdi kimdə nə yəsasasan hara hansaya yaxşı mən sizə bir də nə baxın və lem yekun lehu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim baş verdi İqləb baş verdi. İqləb. Deməli, təcvid anləri əcəl, sən Bismillahə keçmək istəyirsən, istəyirsənsə, bunun üzərində mim qoyub. Nəyə görə? Bu, mimdə. Hansı mimdir? İqləb mimdir. İqləb sözünün mənası çəlmək deməkdir. Və nə zaman baş verər? Sikunlunun və ya tənvihlərdən sonra bə hərfi gələrsə, bu zaman n-səsi, yəni sikunlunun özü Ən, in, ununlu səsi mimə çevrilər. Mime çevrilər. Və ona görə qoyub ki, bunu sən əgər burdan dördüncü ayədən Bismillahə keçsən, oxmaqsan ki, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ Bismillah اَحَدٌ Bu nəsli əhədun, əhədundur, un. Um". Un. Ama neyini? Yani, Bismillahə keçməyi isteyənlər üçün bunu qoyub. Vəli. Yox, ümumiyyəndə sağlayın, ən, ən, ən Heç zaman tək gələ bilməz ən həmişə dayaqla gəlir Ya əliflə gələr və əksər vaxtlar da əliflə gələcək Bu, uzatma deyil Elə bil ki, məsələn, undu un Unun üzərində dayaq yoxdur Hərifdir, sonra un gəlir Amma ən hər zaman dayaqla gəlir Yəni, əliflə gəlir Əlifdir, o elə bir ki, əni tuturda, onun on qayağıdır. Uzatma deyil bu. Bu uzatma deyil. Bu, bu, bu, 6 əlif həlifdir. Bəli. Qul hua, bu hədəndir. Qul hu hu hə. Onuda da açıqdan. Yo yo yo. yani yəni, biz izhar hərfləri o zaman deyər ki, əgər sukunluğun və ya tənvilərdən sonra bu hərflə gəlsin. Amma özü özü özü özüyündə gələndə heç bir yerinə izharla qayda baş vermir. Açıq adın oxunur. Qul huvallahu ehad. Ha Bir dənə oxuyuram İxlas surəsi mühim suralardandır. Fə namazda tez-tez oxunan suralardandır. Fikir verin. Və təkrar alsaz çox gözəl olar. Bu surə namaz qılanlar var. Yaxşı, etdicəqdim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد قل هو الله احد الله الصمد الله الصمد يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ولم يكن له كفوان احد وسبحانك اللهم وبحمدك وانا اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واما توفيقك هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطا او سهو او نسيان ومن الشيطان والله ورسوله منه بريان